Plangintza edo asmoa, e, hau da, errentei eta bidegorriaren, Azterlana e, egitearena, e, ba, 2000 amaikan, batzarnagozietan, denon alderdi guztien agostasunarekin, hau batez ez alegia, e, onartu zen Plangintza batean oinarritzen dela, eta Plangintza hori zortzi urterako zela. Hau da, en, gaur egun bukatuta, edo bukatzea, rekonbertsuen e, Plangintza batean oinarritzen e, dela. Eta bueno, ba orain e, saldu edo jakitera mandigutena izan da hori. Eh, azter lana e, onartu dutela eta oraindik an hori ba, faltatzen da benetan, benetan edon. E, praktikan e, egitasmoa idaztea eta gero esleitu eta egitea. Beraz, ba oraindik an beste hiduzpalaburte joko dute, e, ba, benetan eh itasmo hori egi bihurteko. Hmm, bai. Berat, 2.000 amairutik, ba, 2.000 goita behatziakoko luke, edo, olako zerbait eman, duten, edo eman bituzten plazuak ikusita. E, ez dakita, astapeneko e, proiektu beretsua den edo aldatu egin duten, izan ere, beno, iba ilbide dozatu duten, iba ez dira oso ados doz e, ba, biziketaren aldeko elkartek? Ez, gainera, eh, bueno, sartu duten nola bait, eh, eh, nola esango nuke, eta... Eh, trava gaitness ben lekutatik alegia leintasuna ez da izan en, ibilbide ziklabe ziklable boki bat egitea, ez? E, baizik eta bueno, non traba utzi o andixartuko dugu eta orduan ba, bueno, ez da ez dirudi oso e, ibilbide itzulosoa geratuko benik. Uh -huh. E horrela ogeita... Orre, geratzen bada beintzat. hogeita 22 milioi euroko invertzioa iragarri dute, hori santan nolabait ere titularra, e, zuen ustetan propaganda du gehiago, eralitate baino. Baiz, e, a ber, e, kopuro ekonomikoa norski garrantzitsua dira, baina gero e, 8-2 milioiek ez da berdin e, e, urte betean invertitzea, edo, edo gero zatitu edo atomizatu eta zatitxuka-zatitxuka e, invertitzen edo e, e, dirua esartzekutea. Ondorioz, ba, mm, ez, da diz, ez da dizuen zera, garrantzitsua izan arren, alleder ala oiera bate izan edo bestera izan. Bai, zeren azken urte hauetan, eh ba bidegorrien aldekoa apostua, e, ba, e, ba, egina da hitzez, e, ez? Beno ba da, ez? La ba, mugikortasun ja sangarria denen agentetan dela baita politikarien agendan ere, baina ez dakit benetan aurrera pausu argirik eman eman ote den ba bidazu aldeontan Bueno, ba, iezan eh, pausoak eztia oso ugariak izan eh, eta eh, baina bueno, hori sare guztiarekin iratzen da izan hiteiteko ariaren sarea, oinarrezko sarea dela. Hau da, ez dela sare osoa, baizik eta mm, Gipuzkoa eh bueno, komunikatzeko eh, oinarri oinarrezko sarea Eta, eta, bueno, ba, maia horretan hainbat e, zati edo, edo gune e, egiteke daude. E, adibide gisa, eta, bueno, ba, esan gure aldetik e, gerrara izan tematen egiteko, lezo doni banekoa egonda ez? Pentsa, lezotik e, baxai doni joateko, e, bidea dagoateko bidea banatu zuten, eta, eta, ja da, e, bine eta goita batean martxan behar bazuen ere, ba oraindik zati bat e, falta da egiteko eta bueno, ba, azken aitzakia izan da turra dena torra dela eta oen, turrako ibilbidean e, edonlako obrak e, bueno, debekatu edo ez egitearen premia e, e, edo zabaldu denez ba, orain hori izango dugu e, aitzakia baina gauza da bain eta berriz e, atzeratzen dela ez baina hori bueno, ba, bezala beste hainbat sati e, eta E, Ibilbidez hitz e, egin dezakauik buskoan zehar, urzor bizantoenea, e, orkizia zaldia, mendaro elgoibar, e, bergar antzuola, e, eta bar etabar, ez? E, Ordunda, ba, bueno, e, e, ez da eskualdean bakarrik, baina eskualdea ere e, goera horokoaren izlada da. Bai, e, edo irun ondarribiko ezka era aldarrikapen historikoa ere, ez? Donosti irun lotu nahi bote, baina irun ondarribia horrendik ere lotu gabe, hori <laughs> da, kontuaz? Hori da beste beste adibidea gehiago bai. bai e, ulertu duanagatik, eh gari lezo pasaia doniban el otzeko bidegorri hori, horren proiektua geldituko du turrak, beraz ba, eh txirrindularitza lasterketa ba, baten ondorioz bidegorria ez da oraindik egingo. Hori ulertu bai. Bueno, eh bai, bai, eh ulertu dizu bai. Hori da azkenean eh aldunditik esan dutena. Orain, ba ez dakit gehiago da naitzaki arrasio baina ez orain arte ere nahiko denbora eduki dute. Azkenean, eh, txiki bat, uste 300 metro inguru direla falta, falta hidera 300tiko, eh, ara eskutsuenak, ehiesan, e, biblioteka e, osatzeko eta esaten dizuen bezela 2021 aterako maitzu dagoen berzuenak, ba bueno, orain ba ez da jo jarriko e, aitzakigi gisa, ez elnik ez nunke jarriko aitzakigiturra, baina bueno, bereiak hala erabili dute, ez? Ba, orain berrean aurkitzen direla e, atzeratu beharrean ikusiko dugu ustailetik aurrera. E egiten duten Ongira, ba, Momentuz torekin geratuko gara, gogoratuz egipozako eh, ba, foro aldu un diak 6 urtetan, 2 milioi euroko inbertua iragarri duela donosti eirun arteko ba, bidegorri sare hori, eh, ba, osatze aldera eta eh, ba, eguzki taldeko logistaren partetik, argi duzute eh, meno, ba, oso, oso abiedura motelean doala, ez? Eh, bidegorrien aldeko apustu hori Bai, ala, ez noiz gugu, barraskilo abieduraan doala eh, ba E, bidegorrien e, oinarrizko e, sa, sarea bai beraz ba e, e, erabiltzeko erraztasunik ez dute ez dute ematen eta ez dago inolazere konparatzetik ba bueno beste errepidetasfiguren gastatzen dien dirukupuruak eta eta bidegorrien sareaen gastutakoena. Ongi da. E, aregeiago jakinik errenderia irun arteko zatiaan hortze dugula gantsuriketa, hori e, salbatu alizatea bidegorri egoki baten bitarte zein bestekoa dela, ez? E, eskualdea e, egituratzeko mugikorta soinjasagarren du, ikuspegitik. Dudari gabe eta mugikorta benetan, mugikortasuna, eh chirrendabidezko da bidezko hori benetan, e, e, e, benetan baloredat eman nahi zaio, bazaio, ba zaio. bai, bai. bai em, une garantitxua da, eta, eta guentsu urizietan egin ditzen den, ere, erabaki bakio horra izan daiteke. Ba, erabila, da, erabila ibegira, ez etorkizunok erabila begira.. Gira. Ba, gari plazaola, esker mila, eh? Gura nizan agatik. Mila da. Hora nizan, bai, aio. Hala, jo. Guna oh, pasa.